Lecați cât mai repede de aici. Neluca asta blestemată și frumoasă o să vă răpună capul. Fetele oamenilor sunt mai frumoase. Căutați-vă logonice printre ele. Nu, nu, niciodată, niciodată, ficele oamenilor, nu pot fi mai frumoase decât Lorelai. Fără Lorelai, lumea e pustie, lumea e urâtă. Vrăjit, da, bine la nu știu nici cine sunt, nici de unde am venit, nici unde mă aflu, nici ce o să se întâmple. Și de nimic nu-mi pasă. Lorelei! Lorelei! Așteaptă-mă! Sosesc se S-a zdrobit de spinci! S-a zdrobit în tocmai ca fiul meu! O, tineri s-au Fugiți cât mai departe! Cât mai departe!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 Rinul își mișcă apele și cântă. Cântă fără să-i pese de gândurile oamenilor, Cântă, cântă... Uite, salcea, stăpâne. Sub ea e luntrea. Sub ea, nouă nouță. Zboară ca o rândunică peste valuri. Și luna stă gata să răsară. Să ne grăbim, să fim aproape când se va arăta Lorelai. Să fim aproape de stâncă. Vom fi, stăpâne. Coboară încet, stăpâne. Urcă în barcă. Așa. Acum să pornim. Să pornim împotriva furtunului. sfârșit. Să pornim. Dar ce, prieteni? Parcă suntem pe loc. Ape se împotrivesc. S-au îndurrit și nu ne lasă. <laughs> Dar ele nu știu că e o atât de a furtuni pe mări. Nu au să știe. Stânca! Se vede bine, stânca. Haide, repede, repede. Săpune, să scăpăm de vântoarea asta care ne învântește pe loc. Lumina să s-a răsat, iar stânca parcă s-a îndalțat. Și o lumină ciudată încurunează creștetul. O lumină verde. Pa nu. O lumină albastră. E mai pomenit, o lumină aurie. Parcă s-a aprins un foc acolo sus. Săpune! Stăpâine, tiniți-te bine! ține te bine! Să nu alunici! Ape se îndrăgesc și ne stau împotrivă! Hei, hei, valuri, vă duele! Duceți-vă sănătoase la vale și nu mai încercați să vă jucați cu un bătrân corăbier! bine, Să-i invit lor, Teceți apelor! Să ascult cântata nepieritor al zilei. Vezi, pătrâne, vezi? Lorelai se piaptănă cu un pieptene de aur Și părul îmbracă tot trupul ca într o mantie de lumină. LORELON! Stăpâne, nu striga! Vuslește mai repede, mai repede! Eu ce cingătoare, ce chip îngeresc! Se piaptă-ne și se uită undeva departe. Stăpâna mea, iată toți oamenii dorm. Numai eu stau de strajă frumuse citare. O fericită stâncă pe care se odihnește zâna! Noapte, oprește-te în loc! M-a privit, mi-a trimis un surâs, m a făcut semn, m-a văzut, mă cheamă, mă așteaptă. Hai, pâsnește mai repede, mai repede. Mi-e teamă să nu pierd clipa asta. Da, pune. luntrea parcă-i fermecată, zboară. Mai repede, mai repede. Stăpâne, mai mult nu ne sunt putere nici mie, nici luntre. Taci, pâsnește mai repede, mai repede. Ea se apropia din ce în ce mai mult de stâncă. Fiul regelui se uita vrăjit la forma de lăpției. Din fața ochilor lui pierise voiu apei, pierise luntrea, pierise noaptea, se mistuise stânca și numai Lorelai să luminoasă în jocul din Și îi se păru atât de aproape de el, încât fără să-și dea seama, sări din luntre și întinse brațele s-o cuprindă. Și apele flămând de lânghițiră. Valurile suspinară îngrozite. Iar în zarea munților se prăbuși un fulger Detunând crestele în semn că pianii se învitează. Înfricoșate de moarte, Bătrânul Corebier auzit plasul zânei. Ascultați-mă, fii ai oamenilor! Ascultați-mă! Nu sunt vis. Nu sunt umbră. Nu sunt arătare. Îndreptați-vă pașii spre înălțimea stâncii. Sunt mai frumoase decât fiicele oamenilor. Ascultați-mă! Ascultați-mă! Bătrânul rege află de pierderea fiului său și se întristă. Îmbrăcă strai cernit și plânse. Lacrimile nu i aduse la alinare, ci născură în el o aprigă sete de răzbunare. De aceea chemă la el pe capetenia cea mai credincioasă și-i porunci. Să-mi aduci aici de îndată, Să-mi aduci vrăjitoarea care a furat mințile și viața fiului meu, că-și vreau să o pedepsesc! Stăpâne... Lorelai e atât de frumoasă și atât de vicleană Și cunoaște atâtea meșteșuguri pentru întunecarea minților Încât mă tem că dacă o voi aduce vie în fața puterii tale Vei uita de răzbunarea fiului tău iubit Lorelai trebuie să piară acolo, strivite de stânci Cu această mână o voi prăbuși din înălțime încrede în mine, stăpâne mă încred. fie cum dar în fața mea să nu te întorci fără izbândă, mai bine să pierzi trivit de pleste mult În prinse de să se întindă peste văi și peste colinele încarcate cu potgori O barcă mare coborâ pe rin O ceată de războinici înconjură stânca și începu să urce pe piatra neprimitoare Urcușul era nevoios Războinicii se săltau cu mare băgare de seamă în de hăul care se căsca sub picioarele lor. Deodată, în vârful stâncii se făcu lumină Uitați-vă! Oreva se așează pe lespede și își în părul de aur. Oh. Își potrivește buclele pe frunte, pe tâmple, pe umerii ca mătul. Cât e de frumoasă! Uite! A scos un șirac de perle și își potrivește în chip de columnă pe cap. Se uită la noi! La noi! Ne-a zărit! S-a întunecat la față! Fia aici. Ce căutați pe înălțimi? Nu vă este teamă de fâu, nu vă este teamă de adâncuri. Pe tine te căută vrăjitoare blestemată! Pe tine pentru a te arunca în prăpastia rinului! <gântări> în prăpastia rinului! Sunteți atât de îndrăzneți! Dar însuși rinul va veni să mă apere. Rinul mă va apăra de îndrăzneala voastră. O, Rhinule, tatăl, trimite cât mai repede caii cei albi, trimite-i căci fica ta cea neasegâi de frumoasă vrea să se plimbe peste tot. Nu, no, nu o să fie vreme să-ți vine caii! <laughs> Atunci apropiați-vă! dar căpetenii și războinicii nu mai putură să scoată nicio vorbă. O furtună praznică nevălind văzduh, războinicii abia se mai puteau ține pe stâncă, apelindu lui nevălire în jurul și se umflară, și se umflară până acoperirea nealurile și din înverșunarea valurilor se ridicară nascuții din spume doi cai aprici, care se înălțară până ajuns în vârful stâncii, trăgând după ei o caleașcă de aur. se urcă în caleașca și porni. Pletele ei se o strălucitoare în bezna nopții ca niște fulgere, iar spuma valurilor îi așezat din când în când pe creștet o coroană mai albă ca o mâtrurile Spre ce lașuri or fi dus o cai niște tatăl său rinul? Nimeni n-a putut să afle niciodată. Dar din acea noapte ai, nu s-a mai arătat pe stânga numai că numai câteodată când noaptea cuprinde colinele iar luna își destramă lumina rece pe fața apelor, desenând pe valuri poduri de aur verde, se aude din vârful stâncii un glas duios și trist, fermecător și plin de mângâieri asemănător cu cântarea privighetorilor. Dar ceasul acela de taină de nimeni nu știu.